wa man tabi'ahum bi ihsani lil ladini wa sallam taslima katsira amma ba'du ikhwati ayazanu wa jazakumullah kita lanjutkan pembacaan kita bermulakhas fi syarah kitab tauhid yang ditulis oleh ma'ali syekh dr. soleh fuzan arfuzan alhamdulillah kita sampai pada dalil yang terakhir dari bab inna syirki a yastagheetha bighairi allahi aw yad'u ghairihi kata rahimallahu ta'ala dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala wa rawat tabrani bi isnadihi dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya anahu kana bahwasanya dahulu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun ada seorang munafik yu'zil mukminin kana bertemu dengan yuzi fil mudhari berarti apa sering sering mengganggu menyakiti kaum mukminin satu orang munafik tapi apa kana yu'zil mukminin biasa sering mengganggu mukminin Fakalah baghdhum, sehingga ini menyebabkan sebagian sahabat berkata, fakalah baghdhum maka sebagian dari para sahabat kaum umminin di masa itu mengatakan, kau bina, ayo kita berangkat, nastaghi subi rasulillahi sallallahu kita beristighasah kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq dari munafikin ini qala nabiy sallallahu maka Nabi sallallahu alaihi pun menjawab innahu la yustaghasu bi sesungguhnya la yustaghasu bi tidak dibenarkan beristighasah kepada wa inna ma tetapi istighasah itu hanya boleh kepada Allah baik hadis ini dikeluarkan Imam Tabrami, Tabrani, Tabrani di dalam mu'jamnya yang Al-Kabir dan Imam Ahmad juga dikatakan oleh Imam Haythami dalam Majmu' Al-Zawait Rauh Tabarani wa Rijaluhu Rijalus Sahih gairabni lahia ah. bawa Rijalnya adalah rijal Sahih selain Ibnul Lahia ah, Abdullah Ibnul Lahia ah. wa huwa Hasanul Hadis karena dia Hasanul Hadis Hasanul Hadis istilah muhadisin faqat mutaqaddimin adalah dhaif ya begitu seperti istilahnya Ibnu Hajar juga ketika dikatakan Hasan itu dhaif nah kenapa dikatakan Hasan hadis karena Ibnu Hayyah dia mudallis nah dan juga berubah hafalannya ketika di akhir usianya setelah maktabahnya terbakar ta'da ikhtiraq qutu bihi kata perulang. Taib, <coughs> siapa yang mumtabirani? Kata Syekh Salahuzan, hafizallahu taala warah, atabrani At al imam. Tabrani adalah seorang hafiz, seorang imam, Sulaiman bin Ahmad yang bernama Sulaiman bin Ahmad. Sahibul Maajim al salasa penulis kitab mu'jam yang tiga karena beliau memiliki tiga kitab mu'jam mu'jamul kabir ini yang meriwayatkan ini tadi mu'jamul kabir kemudian mu'jamul wasat dan mu'jamul shagir begitu ya sehingga kalau misalkan dikatakan rawi tabrani berarti biasanya di dalam kitab mu'jam cuma yang mana dari yang tiga nah gitu qala hawi taala bi isladhihi sampai apa dengan sanatnya ini Imam Tabrani membawakan dengan sanatnya Ila Ubadah ibnul Samit radlallahu sampai kepada Ubadah ibnul Samit radlallahu siapa yang dimaksud dengan munafik di sini munafikun huwa Abdullah ibni Abu uh, ibni Ubay ibni Salul raksul munafiqin munafik yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul Al Rasul faqih Sun Munafiqin, yang dimaksud dengan Munafiq di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Saluh, pimpinan dari kaum Munafiqin. Wanifakku <tuh> Hunas, dankan nifak di sini yang dimaksud adalah Ildharul Islam wa Ikhfaul Kufur. Yang dimaksud dengan nifak adalah di sini. Maksudnya adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Kemudian kalimat nastaghisu bi Rasulullah. Yang dimaksudkan nastaghisu bi Rasulullah. Kata Syekh S.W.T adalah natlubu minhu. Kita meminta dari beliau s.a.w. al munafik. Agar ditahan, dicegah munafik ini. Anil ada dari gangguan, ya, dari mengganggu. Sehingga dikatakan oleh Nabi Innahu lay, Layustagosubi bahasanya tidak dibenarkan istighasah kepadaku. Apa maksudnya? Karihasallallahu alayhi wasallam ayustagmalahadallafu. Lafadz ini dibenci oleh Nabi saw untuk digunakan. Fihad fih. Ketika diberikan kepada beliau, Rasul. Jadi yang dimaukan di sini adalah Rasul tidak suka menggunakan lafadz istighosah ketika meminta bantuan kepada beliau. Begitu. Kenapa taat doa ma Allah sebagai bentuk adab bersama Allah. Ya. Nabi S.A.W mengingatkan bahawa saya, wa inna mujtahasa billah namanya istighosah itu hanya kepada Allah. Jadi ya. talabul hauz meminta apa? Untuk dihilangkan kesulitan, mara bahaya. Itu hanya pada pada Allah tabaraka taala. Qala fi dzillah taala al makna al ijmali hadis. Sehingga makna secara global terhadap hadis ini adalah Qala lamma islamu ketika islam semakin kuat. Kana hunaka sinfun. Di sana ada sinfun. Ini taifah. Sekelompok atau nafarun min al-kufar dari orang-orang kafir. Ra'aw fil islam zahiran yang mereka menampakkan masuk ke dalam Islam secara lahirnya walbaka al kufri batinan tetapi mereka tetap di atas kekufuran secara batinnya makanya dikatakan apa munafik nah adifak demikian karena menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Summubil munafikin Yang mereka dinamakan dengan Al-munafikin Sinfun tadi Sekelompok orang tadi dinamakan dengan Munafikin Wa kana yasduru minhum Dan Ketika itu Yasduru minhum minal aqwal Muncul dari sekelompok munafikin ini Minal aqwal Wal af'al adanya ucapan-ucapan, adanya perbuatan-perbuatan, majudahiyun muslimin, yang ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya itu yudahiyun muslimin, membuat sempit kaum muslimin, ya. jadi mudah itu adalah perilakunya, hmm. menarik, yang dengan ucapan, dengan perbuatan, inginnya mempersempit ruang gerak muslimin, ya. Ini. Dari dulu, ya, namanya muda Itu sudah pernah ada. Dan dilakukan mesti dengan ucapan ataupun perbuatan. Wa mindalika, maha salamin hadar rojul. Dan diantaranya adalah maha salat. Apa yang telah terjadi minhadar rojul dari orang ini? Dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Hatta talaba ba'du sahaba sampai-sampai sebagian sahabat meminta minan nabi sallallahu alaihi dari nabi sallallahu alaihi pencegahannya wa dan celaannya terhadap orang itu. Ini pengen supaya nabi mencela orang itu. Iya, menyebutkan namanya. Ulang. Kenapa? Karena kalau nabi sudah mengatakan ini Selesai urusannya kan gitu. Tapi Nabi S.A.W. Apa? memiliki hikmah. Ia tidak ingin terjadi fitnah setelah itu. Hey, Wan Nabi S.A.W. yakin Aladil dan Nabi S.A.W. mampu untuk melakukan itu. Ia bermakna apa? Sebetulnya memenuhi persyaratan. Ia kan? Jadi tidak boleh dilakukan kecuali apa? Dalam perkara yang orang itu mampu mewujudkan. Nabi SAW dalam hal ini mampu. Kenapa? Kalau Nabi SAW sampai mengatakan. bulan munafik. Sudah. Selesai urusan. Ya. Demikian. Tetapi Nabi SAW tidak sampai menyebutkan nama-nama tersebut. Atau tidak sampai mengumumkannya ke khalayak ramai. Wa Nabi SAW. Yaqdiru ala dalik. Lakin lammakana tiddiqah. Apa Lakin akan tetapi Lama kanati sirah Allati Taqadamu uh, biha Ilaihi Fiha isa'atu adab Ma'allahi ta'ala Lakin akan tetapi Lama kanati sirah. Ketika konteksnya Ketika ucapannya Allati taqadamu bihah yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam allati taqaddamu biha ilaihi yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha isaatu adab di dalamnya mengandung isaatu adab mengandung adab yang buruk ya. kepada siapa kepada Allah taala mengandung lafaz apa adab yang buruk terhadap Allah tabarak ta'ala Mayam ba'i ayuqa antuqal yang kalimat itu tidak sepantasnya untuk diucapkan. Istankarah Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Jadi yang diingkari bukan bentuk permintaan permohonannya bukan. Ya, tetapi apa? penggunaan lafadznya. Bukan perbuatannya yang di diingkari oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi nak mampu. Iya, mampu, tetapi karena lafadznya dengan menggunakan lafaz istighatsah maka apa? diingkari oleh Nabi sallallahu Jadi bukan bukan perbuatan para sahabat yang diingkarinya tetapi penggunaan lafaznya. Nah. Makanya di sini apa? perlu hati-hati dalam menggunakan lafaz. Ya, begitu. Baik. Terkadang ada orang yang maksudnya baik tetapi lafaznya salah. Ya. Nah, demikian sehingga di sini juga bisa diingkari. Kenapa diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istankaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kalimat tadi. Sighah tadi, ya. Ta'liman liṣ-ṣaḥābah dalam rangka mengajarkan para sahabat. lidari ati syirki dalam rangka untuk menutup pintu kesyirikan. Wa ḥimayatan tauhid dalam rangka menjaga tauhid. Ya. Ini tujuan Nabi SAW mengingkari itu. Bukan mengingkari perbuatannya. Tapi penggunaan lafadnya. Munasabatul hadis lil bab. Sehingga kesesuaian hadis ini terhadap bab ini. Babul istighasa. Ini syirik. Anafihi inkaran Nabi SAW al-istighasa ta'bighairillah bahwasanya di dalam hadis ini ada Inkaran Nabi sallallahu Inkaran Nabi sallallahu di sini dimansub karena ada anna anna fihi inkara. ya. Sebagai isim anna. Kemudian alistighatsa kenapa dimansub lagi? Karena apa? Sebagai maf'ul daripada ingkar. Ingkar itu apa masdar. Masdar ta'mal amal, amal fi'il. Ya. Ya'mal amal, amal fi'il. Masdar itu beramal dengan amalan fi'il. Ingkaran Nabi S.A.W. dia masih ada, amal-amal fiil, sehingga dia jika butuh maful bihi. Al istighasah tak biqailillah, maka istighasah di sini maful bihi daripada ingkar. Nah, al istighasah tak biqailillah. Di dalam hadis ini ada pengingkaran Nabi S.A.W. tentang istighasah kepada selain Allah. Ya. Kalau kepada Nabi S.A.W. yang masih hidup, yang mampu. Tidak dibenarkan dengan lafad istighasa Bagaimana dengan bil-amwat nah, Kan gitu kan pembahasannya Berarti apa? Munasib atau gair munasib? Munasib ya, Sesuai berarti pembahasannya Makanya di sini apa? Munasabatul hadis lil-bab Kesesuaian hadis ini terhadap bab ini adalah apa? Fihi inkaran Nabi SAW Al-istighasa bi ghairillah. Ma yustafadu minal hadis berarti Faedah yang bisa diambil dari hadis ini Pertama awalan Anahu la yustaghasu bin nabi s.a.w Bahawa saya tidak dibenarkan istighasah kepada nabi yeah. Tetapi apa? Ya, hendaknya istighasah kepada Allah Taala. Nah. Kalau istighasah kepada nabi s.a.w Saja tidak boleh Wa ghairuhu mimba bi aula. Maka selain Nabi min Babi Aula lebih pantas lagi untuk tidak boleh wali, ya kan? Tidak boleh, begitu. Apalagi di bawahnya wali, kiai. Apalagi di bawahnya kiai ustad, ya. Apalagi di bawahnya ustad, ya. Nah, rojulun <tid> majhul orang yang tidak tidak dikenal, ya. Entah berantah ini tiba-tiba datang, ya. Perpenampilan dengan penampilan soleh, tapi apa? Tidak dikenal. Nah, lebih lebih lagi. Hey, saya yang kedua, al irshad ila khusnul nawfiz. Di sini ada bimbingan irshad, bimbingan dari Nabi Soslam ila khusnul nawfiz, bimbingan kepada penggunaan nawfiz yang terbaik. <tuh> nah, makanya Imam Nawawi rahimahullah juga ketika mengomentari sebuah hadis Nabi alaihissallam. Di mana Nabi SAW Menggantikan kalimat yang Secara lahirnya Sesuatu yang mustangkarah Sesuatu yang diingkari Kemudian diganti oleh Nabi SAW Misalkan apa? Ya kubhihajatah Padahal kalau ingin dikatakan Ya bul Atau Taghawata ya. Misalkan Bisa kencing buah apa berak misalkan bahasa kita nya tetapi karena apa? sesuatu yang mustang arah kalimat yang kurang apa kurang etis untuk disampaikan maka apa diganti dirubah yakni hajat memenuhi hajat tu nah, kan gitu Karena memang itu hajat manusia ya nah begitu tapi dirubah lafadznya sehingga ini juga sama di sini Apalagi itu dalam perkara yang lebih kecil Apalagi ini perkara yang besar Yang bisa orang terjerumus ke dalam Ke syirikat. Lihat, Maka apa? Nabi SAW memberikan irsyadat Bimbingan-bimbingan Wata -bimbingan. ujihad Arahan-arahan Di antara isyadat yang diulik diberikan oleh Nabi SAW adalah apa? Al-irsyadu ila husnil lafud Bimbingan kepada Penggunaan lafad yang baik Wahimah yati tauhid, bimbingan untuk menjaga tauhid. Ya. Dari lafadz terkadang dari lafadz itu bisa merusak apa? Tauhid sesuatu. Ya. Nah, <coughs> demikian. Salisan yang ketiga, satu turuk itu mufliyah ilahit, menutup pintu apa? Jalan-jalan oh. yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan radian masyruiyatul masyruiyatul sabri alal adha billah masyruiyatul sabri disyariatkannya sabar al adha atas gangguan fillah ya karena Allah tabaraka taala disyariatkan untuk sabar kita sabarnya Pak fillah bukan ajzan bukan sabar kenapa karena tidak mampu tidak berdaya makanya kata Nabi Muhammad Sallam ketika berbicara tentang puasa pak wa insabagah ahadun ya atau katalah fal ini murunsaim kalau ada satu orang yang mencelamu atau yang mengajak bertikai kamu dalam keadaan puasa ucapkan ini murunsaim saya adalah orang yang sedang puasa kenapa karena Asal imun orang yang berpuasa, maya bagi ayakuna hakeka khaslat. Orang yang berpuasa tidak pantas untuk berbuat seperti mencelah, mencaci maki, mengajak bertikai, kan begitu? Nah, nah. ini bukan karena ajs, bukan karena tidak ber, mampu, tidak berdaya, bukan? Tapi apa? Karena sedang puasa, villah dia tinggalkan itu. Dia sabar di situ, villah. Karena Allah sabar. Khatamah. Kamisan yang kelima, zamu nifah. Tercelanya sifat nifah. Saatisan yang keenam, tahrimu adi mukminin. Diharamkannya mengganggu kaum mukminin. Kenapa li? Anhamin fi alil muna apa? karena itu termasuk dari perbuatan munafikin oh. seperti doyaqa bil aqwal wal af'al itu adalah perbuatan munafikin yang kita tidak pantas melakukannya lihat nabi alaihi wasallam mengatakan apa maka yang mukmin wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyashum kenapa itu seperti itu karena nabi sallallahu mengatakan al mumin man saliman al muslimuna min nisanhi wayad Makanya maka yan kana yu'minu akhir fala yu'dhi jarahu. Fala yu'dhi jarahu. Jangan dia menyakiti tangan Sama begitu. Karena adhiyah al-mu'minin min fi'l al termasuk dari perbuatan munafikin. Adhiyah bil aqwal wal af'al. Ini Hak seorang mukminin adalah apa? Tidak dikali. Babun. Bab berikutnya adalah. Qawli Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Ta Qala Syekhul Islam. Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala. Babu Qawli Allah Ta'ala. Tentang firman Allah Tabaraka wa ta'ala. Ayu syirikuna ma la yakhluku syai'an. Wahum yukhlaku. Ayu syirikuna. Apakah mereka berbuat kesyirikan. Ma la yakhluku syai'an. Kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikitpun. Wahum yukhlakun. Padahal mereka yang diciptakan. Dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan, satu pertolongan pun untuk mereka sendiri. Tidak pula diri-diri mereka sendiri ditolong. Nih. Dalam surat Zuhab al-A'raf ayat ke-191-192. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fawzan Hamilton "Munasabatul bab li kitab at-tauhid". Kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid. "Anna al-musannifa rahimahullah bahwasanya al-musannif, al mualif al -mu penulis rahimahullah taala, bayyana beliau menjelaskan di dalam bab ini fihi al-adillah. Bayyana fihi al adillata menjelaskan di dalam babnya ini al adillata ala butlan syirki dalil-dalil atas batilnya kesyirikan wa halil madhuin dan dalil-dalil tentang penjelasan keadaan orang-orang yang dimintai doa min duni dari sanadullah wa fi dalika taqrirun litauhid Maka pada yang demikian itu ada takrir, ada penetapan bagi tahi bil barahinil kati'ah dengan bukti-bukti yang jelas nyata. Jelas, nyata. Hmm? Kemudian ayushri kuna, Ayu apakah mereka berbuat kesyirikan? Di sini adalah istifhamu ingkarin wa taubikhin. A-nya di situ adalah harfu istifham yang tujuannya istifhamu ingkarin wa taubikhin. Mempertanyakan dalam bentuk untuk mengingkari atau mencelak. Artinya apa? Apakah pantas mereka berbuat kesyirikan? Hehehe. Ini bentuk pengingkaran dan taukih celaan kepada siapa? Alaman yusyriku fil ibadati ma Allah. Kepada orang yang berbuat syirik fil ibadah dalam ibadah ma Allah bersama Allah tabaraka Kenapa dicela, diingkari? Karena mereka berbuat syirik mala yakhluqu syai'an. Ya. Tauhid uluhiyah dikaitkan dengan tauhid Rububiyah, lihat ya, selalu begitu terkait tidak akan mungkin bisa dipisahkan karena yang tidak pantas untuk diibadai, yang tidak pant, yang tidak bisa tidak memiliki rububiyah sifat rububiyah tidak pantas untuk diibadai. Nah, malah Yahlu Kusyian apa yang tidak menciptakan sesuatu pun yang tidak bisa mencipta sedikit pun ay makhlukat maksudnya adalah para makhluk la taqdiru ala al-khaluki yang tidak mampu untuk mencipta walai safiha ma tastahid pu bihil ibadah dan tidak ada pada makhluk-makhluk itu sesuatu yang menyebabkan mereka berhak untuk mendapatkan peribadatan sesuatu yang berhak untuk diibadah tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan mereka adalah or, apa sesuatu yang berhak untuk dibadani, zat yang berhak untuk dibadani tidak, tidak ada. Wahum yukhlaqun dalam keadaan Yukhlaqun mereka sendiri diciptakan dalam keadaan mereka sendiri makhluk. Aiyahaulail ma'budul dalam keadaan mereka nya apa mereka haulail ma'budul mereka mereka yang dibadani di tadi makhlukunamah mohdasud mereka mereka adalah makhluk yang muhdas. Haulah ya. ilmu ma'budun al ma'budun -ma ini adalah badal daripada ha haulah. Ya, haulah right. al ma'budun makhlukun mereka mereka ini yang diibadai tadi adalah makhlukun makhluk mereka itu adalah makhluk muhdasun yang sudah diadakan diciptakan. Yeah, sesuatu sesuatu yang muhdas, sesuatu yang Diadakan yang sebelumnya tidak ada. Itu namanya muhdas. Wal makhluk layakun syarikan lil khaliq. Maka koidanya al makhluk. Sesuatu yang tercipta. Layakun syarikan lil khaliq. Tidak pantas menjadi syarik. Tidak pantas menjadi sekutu. Lil khaliq bagi al khaliq. Nah wa laysatuna lahum nasran dan mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan untuk mereka ayuha mereka mereka al ma'budun ini mereka mereka yang diibadahi ini la yaqdiruna mereka tidak mampu ala nasri untuk menolong orang-orang yang mengibadahinya. Ya, yang telah beribadah kepadanya Ini Lahumnya kepada Apa? al ya, Orang-orang yang Menyeru, berdoa La yastati'un Al-mad'uin Begitu kan Nah, Wala'anfusahum yang surun Wala'anfusahum yang surun Bahkan Mereka Mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ay walayak diruna ala ayat fau an anfusim. Mereka tidak mampu untuk mencegah an anfusim dari diri mereka sendiri man aradah bin duran. Mencegah orang yang berkeinginan membuat kama bagi mereka. Nih. Fa kayfa yadfa'unahu an ghayrihim? Maka lantas bagaimana mereka bisa menolak dari selain mereka? Nih. Kalau merekanya sendiri tidak bisa menolak orang yang berkeinginan berbuat madarat pada diri mereka. Amin. Nah. Qala al-Majd, al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu taala, makna secara global terhadap ayat ini, yu'abbihullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikiina. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mentaubih Mencelak Al-Mushrikin Kawan-Mushrikin Bi-annahu mi'abuduna ma'ahu ma'budad Bahasanya mereka beribadah Bersama Allah Kepada ma'budad Makhluk-makhluk yang diibadahi La takhluku syai'an Yang tidak bisa menciptakan sedikit pun. Walaupun safiha matas tahyul ibadah fi, bahkan tidak ada pada diri mereka yang diibadahi tersebut matas tahyul ibadah bi. Sesuatu yang pantas untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi, yang ada pada diri mereka dari sifat-sifat alihah. Wala tad'fau dzur. Dan bahkan mereka tidak mampu untuk menolak dur kemotoratan, amanda aha. Dari orang-orang yang telah berdoa kepadanya, balwalat dan fauhu an anfusihah. Bahkan tidak mampu untuk menolak mencegah dari diri mereka sendiri, wa ida kanat hadhi khalat Apabila demikian keadaan mereka, batulat dakwat Berarti apa? Batil peribadatan mereka ini. Ya. Hmm. Kenapa hmm. lianal makhluk lah yaku nu lil khalik? Karena kaidahnya makhluk itu tidak pantas sebagai syarik sekutu bagi Khalik. Tidak pantas. Hmm. Wal ajizu lah yaku nu lil qadiru. Sebagaimana tidak pantas orang yang ajiz yang lemah, tidak berdaya. Menjadi sekutu bagi orang yang mampu. Allah ya. yang mampu yang tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Hanum, ya. ini keida. Mu mu, dahkan. Ma Yusufahu minnal ayyah yang di yang bisa diambil faidah dari ayat ini awalan yang pertama batilun syirki min as, min asasihi batilnya kesyirikan dari asasnya dari dasarnya ini menunjukkan apa batilnya kesyirikan dari dasarnya bahkan bahwa kesyirikan itu batil karena apa li anna ta'alluqun 'ala makhluqin 'ajiz karena kesyirikan itu adalah Bentuk keterikatan Keterkaitan Dengan makhluk yang ajis Makhluk yang lemah nah, Makanya orang yang Bertohid adalah orang yang bur, Orang yang merdeka Hinal ahra Orang yang merdeka Kenapa Merdeka dari Perbudakan makhluki Bebas hatinya Tidak terikat Tidak apa tergantung dengan makhluk. Sanian yang kedua annal khaliq wal mustahiq lil ibadah, bahwasanya al khaliqlah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Salisan yang ketiga al istidlalu bi tauhidir rububiyyah ala tauhidil uluhiyah. Ini di sini menunjukkan Allah berdalil dengan tauhid rububiyyah untuk menunjukkan tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita ingin menunjukkan pada orang tentang uluhiyah Allah tabarak wa ta'ala tunjukkan rububiyah Allah tabarak wa ta'ala maka di sana ada uluhiyah Allah ta'ala ta ya nah sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu Rabi'ah yang keempat masyru'iyatu muhajatil musyrikin disyariatkannya muhajaj mendebat kaum musyrikin lin-nashril untuk membela al-haq Wakam albatin untuk melumat, meluluh lantahkan albatin. Demikian. Ya. Jadi, ilahulana aktabi biadil qadar. Aku lakukan ini. Asal firaqul walakum walisyal muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum.